anii de studenție pe Karl Marx l-am întâlnit precoce dar n-am ajuns să-l îndrăgesc, căci fără milă m-a pus la muncă socialmente oropsită și mi-a înfipt un cui în cap nici azi nu știu ce e valoarea e bogăția e morala E creația? E resemnarea? Iubirea sau iertarea? Poate că este un labirint.